«Хто ви?» «Що... чого ви хочете?» «Я той самий труп, який зараз мусив би лежати біля дверей власної квартири». «Я... я не розумію. Який труп?» «Що це таке ви мені говорите?» «Ну, звісно ж», – гмикнув я. А пристрелити мене ти хотів просто так, зі своєї природної доброти. Та й взагалі ти не знав, що від потрапляння кулі в голову людина стає мертвішою від каменя. Як? При... Пристрелити? Та я же зброї ніколи в руках не, не тримав. Відпустіть мене, будь ласка. Затинаючись від страху, пробурмотів він і заплакав. Чорт, забирай! Схоже, він не бреше. Жаль, не роздивитись його очей. Але й голос, тремтячий голос, наляканого до смерті, до втрати здорового глузду чоловіка, такий голос підробити майже неможливо. Принаймні треба бути геніальним актором. А він...